Валерій староно знімав французів, малюнки, Марію Поліщук, він навіть короткого погляду не кинув на Івонну, а навпаки, приділяв увагу велику білявій ляльці в блакитних джинсах Мадемуазель Жіжі. Але як летить цей час? Вже відходять наші поїзди, вже відходять, і поїзд швидкий, міжнародний. Заквітчений червоним, синім, білим, поїзд «Яропіль-Париж» вже ось-ось відійде від першої платформи станції «Яропіль». Стоїть на ступійці вагона «Чорнява дівчина». Збуджений натовп робить її ще самотнішою. А коло вагона, це останній вагон поїзда «Яропіль-Париж», крутиться оператор телестудії. Буде дуже цікава передача. Єропільська молодь проведжає французьких друзів, гупає духовий оркестр, у вікнах вагонів руки і обличчя, уї, уї, уї, так, так, так, значки, фотоапарати, гармидер, тиснява, обмін адресами, невідомі адреси невідомих людей, наче на вселенському прощанні. Ревнув тепловоз. Залізний видовжений гуркіт пробіг від першого до останнього вагона. Прощавайте, мосьє Яропіль. І вона стоїть на ступійці, дивиться на Валерію. Валерій стоїть на пероні, за три метри від Івонни не зводить з неї погляду. Калатнув усяючий дзвін Семен Максимович Ригоращенко. Перегортаємо ми останню сторінку. Історії двох закоханих. Тепловоз заскриготав колесами. І за всіма законами ньютонової механіки та за всіма інструкціями управління південно-західної залізниці поїзд Яропіль-Париж мав зрушити з місця. Та ні, залишився на місці. Ніби прилип до величезного електромагніту. Тоді ще раз рванув машиніст. Тепловоз запрацював на всю потужність, напнулася якась струна у поїзді і обірвалася. Лише жалібна луна озвалася над містом. І весь натовп на пероні завмер, захолов. Останній вагон, на приступці якого стояла чорнява дівчина, залишився на місці а поїзд віддалявся повільно, невблаганно. І тоді сталося ще одне диво, яке й досі пам'ятають декотрі старі Яропільці. Івонна, посеред тиші розгубленості і остовпіння, яке охопило натовп, кинулася на шию Валерію з великим плачем. Він ж бурнув на перрон свою новеньку кінокамеру «Конвас», і став цілувати Івонну, і в цю мить сталося затемнення сонця. Це астрономічне диво відвернуло увагу натовпу від наших закоханих. Світ посірів, знебарвився, темрява висмоктала з нього всі живі відтінки, на посадочних смугах аеродрому спалахнули сигнальні вогні, як увечері, сполохалося птаство над старим цвинтарем. Чорним п'ятаком висів у небі місяць, а коли він пішов собі геть блукати по своїй невидиній орбіті, і світло повернулося на землю, всі побачили, що на тому місці, де цілувалися Івона і Валерій, стоїть гранітний стовп, котрий за формою своєю віддалено нагадує дві людські постаті, невіддільні одна від одної. Ви, звичайно, зараз же скажете мені, що все це сентиментальна вигадка, несумісна з нашим тверезим часом, що це антинаукова побрехенька, бо достаменно відомо, що біологічна наука досі не зафіксувала випадків перетворення людини на гранітну брилу. По-друге, ви скажете, що останній вагон поїзда єропіль париж відірвався випадково внаслідок аварії системи щеплення за що відповідні залізничні чини дістали суворі адміністративні стягнення. І по-третє, ви почнете доводити, ніби вам відомо, що Івона живе у своєму місті, що вона покинула журналістику, що вона побралася, була зі своїм нареченим, але він героїчно загинув на своєму білому Ситроєні, залишивши їй двох синів. Одного з них вона назвала Валерієм. А потім ви мені скажете, що Валерій Постарів з'явилися на його чолі залисини. Він став головним режисером студії «Єропільського телебачення», отримав двокімнатну ізольовану квартиру з усіма вигадами, площею 33 квадратних метри, має двох дочок, одну з них назвав Івонною. Але я вам на це скажу, що вас ще не було на світі, коли я стояв на пероні і отак дивився, як плаче Івона. Як цілує її Валерій, як лежить поруч на асфальті новенька камера «Конвас», виблискуючи голубою просвітленою оптикою. А скажіть на мені, звідки з'явився на нашому вокзалі оцей гранітний стовп? Чи знаєте ви, скептики і маловіри?